Кінські копита перетворили землю довколо озера в суцільне місиво. На поверхні плавали купи скошеного очерету та шелюги, о переміж з жабуринням, і жодної цілої очеретини, з допомогою якої міг би дихати втікач. Зі сльозами на очах вдивлялися друзі в каламутну воду. Чи дізнаються вони хоча б колись про цю людину, що вирішила за краще вмерти, аніж потрапити до чужинських рук. «А може і мій батько десь отак лежить?» – стиха сказав Грицик. Невдовзі каламуть вляглася. Та скільки хлопці не вдивлялися в глибочинь, так нічого й не роздивилися. Торф'янистий намул заховав у собі і тіло незнайомого сміливця, і навіть сліди копит. «Нічого вже ми тут не знайдемо», – нарешті вирішив Грицик. «Треба йти далі». Та перш ніж повернутися до пагорба, обережний Грицик вирішив видертися на одну з верб, аби пересвідчитися, чи не наближається до них зі степу ще якийсь татарський загін. «Він обрав вербу?» Стовбур якої ріс трохи похило і був такий товстий, що й двоє дорослих, взявшись за руки, не змогли б його охопити. Грицик розігнався і спритно, мов білка, побіг по нахиленому стовбуру. Та на четвертому кроці нога його Озненецька провалилася в якусь порожнечу. Над стовбуром здійнялася хмара порохні. З несподіванки Грицик змахнув руками і звалився на землю. «Та ти краще вилізь по гілці», – порадив Сенько. Он, бач, майже до землі схилилася. Проте Грицик був не з тих, хто відступає від того, що замислив. Він почухав забите місце і відійшов на кілька кроків, аби з розгону знову подертися по стовбуру. І тут сталося неймовірне. Верба голосно чхнула, а тоді запитала сердитим людським голосом, «Ти що, не бачиш, куди лізеш?» Десяток жовнірів пана Кобильського понуро пленталися по Підворонівським лісам. Вони отримали від свого хазяїна наказ зібрати худобу і заховати її десь у нетрях, бо ж ходили чутки, що нагайці не сьогодні-завтра вчинять напад на посуля. Взагалі, і так було відомо, що вони наближаються. Про це свідчили чорні димові стовпи генна обрії. Хто їх запалював, простим поселенцям нині було невідомо. Раніше, звісно, всі знали, хто цим займався. Сторожові роз'їзди та княжі – вивідники. Проте зараз поріділим князям стало не до того, і сторожові роз'їзди щезли, а дими все одно здіймалися до неба, попереджаючи про небезпеку. Хоча бувало інакше. Татари налітали майже одночасно з появою сигнальних димів. Поки поселянин розглядає дим та, чухаючи потилицю, роздумує, куди ж йому податися цього разу, татари вже тут як тут. А бувало і навпаки. Татарів ще й духу немає. А між поселян вже ходять чутки, що вони прийдуть, скажімо, завтра під ранок. І що найдивніше – ці чутки зазвичай справджувалися. Але хто їх поширював, звідки вони бралися, ніхто й не знав. Саме такі чутки поповзли цього разу уздовж сули. Тож пан Кобильський загадав своїм челядникам, якомога надійніше сховати худобу, а сховавши, негайно повертатися до канівців. Поміж челядників – Виплентився на старезному коні Димко Став він жовніром несподівано для самого себе По тому, як його зв'язаного і закривавленого пригнали з воронівки Димко кілька днів тягав для огорожі канівецького городища Товстелезні колоди Зазвичай дурна сила управлявся один за трьох І ця його міць привернула чіпке око пана Кобильського Отож пан і вирішив приєднати димка до своєї збройної сторожі, бо ж, при потребі такий і від десятка татарів оборониця. Спочатку в дурній силі дали найбільшу шаблюку. Проте і вона виявилася залегкою для Демкової руки. Не шабля, пір'їнка з півнячого хвоста. Та й розмахував нею димко так затято що зламавши наукпіл шаблі п'ятьох супротивників, вона зрештою сама розлетілася на друзки. Тож відвели Димка до конюшні, всипали за те, що ні панську зброю, і виліли озброюватися самому. Розшукав Димко десь замашного Окоренка, такого, що не кожен і втримає в одній руці. Засмалив на вогні. І тепер від тої димкової зброї всі шаблі відскакували, мов горох від стінки. А димкові довбні хоч би що. А от кінь у дурної сили виявився нікудишнім. Бо він лишаїстий, підсліпуватий на одне око і такий старезний, що вже й не пам'ятав, коли останнього разу переходив на чвал. Проте, Іншого коня пан не дав. На коня треба заробляти самому, сказав. І зараз димків кінь ледь переступав старечими ногами. Та хоч як дивно, майже увесь час тримався попереду. Хоробрі панські жовніри, не змовляючись, пропускали димка вперед, бо надто настирливими були чутки про татарську з'яву. І ледь перед гуртом жовнірів відкривалась лугова місцина, як вони зупинялися нібито у якійсь важливій справі. І старший поміж них, Куролуб, котрий тимчасово замінив Тишкевича, казав звичної зневаги, швидше прохально. «Ану, хлопче, піди поглянь, що там робиться. У тебе ж те є найзіркіші очі». І панські челядники тулилися біля узлісся доти, аж доки Димко заспокійливо не змахне рукою. Панську череду, що паслася під Воронівкою, довго шукати не довелося. Вона паслася там, де і завжди. Бугай Петрик, забачивши вершників, загрозливо ревнув. І Димко знову опинився попереду жовнірського гурту. Випасав череду дід Микола. Двоє інших пастухів полохливо був віддалік. «Як там мій дідо?» – запитав Димко. «Ще не оклигали?»